Încurcă lume de a de herți. În distribuție? Radu Berigan, Sanda Toma, Octavian Cotescu, Stella Popescu, Mihai Fotino. Regia artistică, Constantin Dimischiotu. Alo? Alo, Matei? Da? Matei, cât e îl trecu de De Televiziune. Sigur. Oh, a dormit toată noaptea, am Am alțipit când se lumina de Ce s-a întâmplat? Ți-a fost rău? Nu imaginează dragă la știi pe Emil și nici acum n-a venit. Și ți-a telefon? Nimic, nimic Niciodată n am mai lăfitat așa de mult, mai venea la 10, la 11. Mă rog, ba o bere, ba un rummy. Poate s o fi întâmplat ceva? Oh, ma, tei întotdeauna întotdeauna faci din sânsal măsar. Ie, yeah, stai. Haot pași. Vine, închide, lasă-te sun eu mai târziu. Bună dimineața, domnule! Ați petrecut bine? Ce vorbe a petrecut bine? Am stat și eu, ca omul care e... Emil, e... unde mai fost azi noapte? De ce n-ai venit acasă? Pentru că nu se întrebi să vin la oră fixă. Pe urmă, și trenul întârzie. De ce n-aș așa? Hai, hai să ne curcăm. Sunt obosit și tu ești obosit. De unde știi? Amândoi suntem obosiți. Hai să ne curcăm. Un mijloc foarte simplu de acolo ocoli explicații. Explicații, dragă. Nu am creat niciun fel de explicații. Dă-te la o parte, fii cu minte și nu mai umbla cu flacul. Dar am dreptul să te întreb unde mi-ai umblat azi noapte. Ai dreptul să întreb, dar și eu am dreptul să nu-ți răspund. Cum? Te-am învățat cu un araf. Tot acasă și acasă. Am fost și că. Ea, dacă nu am fost în oraș. Orașul e mare. Mm. Unde-ai fost? În ce loc? Treaba mea. Treaba ta, dar și treaba mea. Tocmai, pentru că e și treaba ta și treaba mea. Hai să ne vedem de treaba. Nu, Emil, nu. nu, nu. Să nu crezi că scapi ușor cu glumele astea. dată, dragă, dată mi s-a întâmplat și mie. dată și e destul ca să pricep ce mă așteaptă. Da nu te așteaptă nimic de dino. E nu te așteaptă nimic. Hai. Era bine să nu mai aștepți nici tu. Am uh. <coughs> fost și eu. Asta. Cu băieții și a trecut vremea fără să bag de seamă. Cu băieții? Unde? La ora asta toate locarurile sunt închise, Emil? Toate cârciunile se închid? Te rog, eu nu umplu prin cârciun. Ah! vă să zic că ai fost la cineva acasă. E, la cine? Lasă-mă, împaci, că încerc să mă plictisești. Mă. Dar nu înțeleg să fiu bătaia ta de joc. E, e, ce faci, femeie? Cui telefonezi acum? Telefonez, fratele meu să vie, să-i spun toți să mai ia de aici. Dar nu, nu pot să suport să fiu ridicul. Dar cine ți-a spus că ești ridicul? Dar E de demnitate, om fără caracter E vină în fire, dragă, ce am făcut? De ce s-a întâmplat? E bine, aici de o necuvință fără seamăn Și cu cine? Cu o femeie care nu știe cum să se poartă mai frumos Care nu te-a jignit cu nimic și de care tu îți Domnul care vine acasă la ziua și nu are bunul simț să Găsească un, un cuvânt frumos, un, Pe... un cuvânt care să o împace, un Un cuvânt care să-i liniștească grijile Re, Deschide geamul că e cald să ne certăm la rece Mie -mi e Ei, Lasă să intre aerul, eu deschid. Tirește. După o noapte de chef trebuie ferestre de deschise E mie după o noapte nedormită mi-e frig Eu l închid Stă Puțin îmi în pasă Uite, să fiu controlaț la fiecare parte ah! Spune așa Spune că ți s-a urât cu mine Deschide geamul cum mă sufoc Sufocă-te, dar nu-l deschid. Nu deschid deschide geamul Nu-l deschid Deschide-l Acum mai închidem! Ai spart geamul E bine, află că mă îmbrac și plec. Îmbracă-te și pleacă, pentru că în timp ce te îmbraci e să te liniștești și n-ai să mai pleci. Asta vă e suprema speranță, domnule, să ne liniștim. Ei, nu, domnule, sunt femei și femei. Eu nu îndur azemenea De Ce, dragă, pentru că am întârziat și eu într-o noapte, pentru că m-am... Am antrenat la vorbă cu un prieten, și n-am prins de veste că s-a făcut ziua. Un prieten. Ce prieten. <gri> îți cunosc toți prietenii, și niciunul nu e din cei care să stea în oraș până la ziua. Păi, îi cunoști tu pe toți, dar uite că pe ăsta nu-l nu cunoști. Cine? Unul care îți face necație că nu-l cunoști. Așa, unul, unul așa pe care care nu l-am văzut eu de 20 de ani. Bravo! Și cât ți-a trebuit dumitale ca să scornești minciuna asta? Nu mi-a trebuit mult deloc. Ca să-mi. Nu, nu, nu, ca să-l găsesc. E mi. Da. Căut altceva, mai inteligent. Mai, mai inteligent decât prietenul meu. Hai, s-ar putea una ca asta Dacă nu era inteligent, și deamă o cu el până la ziua de vorbă. Dar cum menții să susții această enormitate, dragă, continui să spui că ai stat până acum cu un prieten pe care nu l-ai văzut de 20 de ani? Dar ce fel de prieten ăsta pe care nu l-ai văzut de 20 de ani? Un prieten pe care nu l-am văzut de 20 de ani Eu nu l-am văzut de 20 de ani El nu m-a văzut de 20 de ani Nu ne-am văzut de 40 de ani un, un prieten cu care am făcut eu liceu Și de care m-am despărțit acum 20 de ani Și mă rog, unde a fost până acum? Păi, de unde vrei să știu? Era timp de 20 de ani să dau telegrame după el Unde ești, mă? Că m am măsurat și vrea dina să știe unde ești Și nu l am mai întâlnit tu așa niciodată? Nu l-am întâlnit pentru că... E prieten cu mine, nu l-am mai văzut de, de 20 de ani Mi-ai mai spus, dar cum se i face că nu v-ați văzut până acum? Păi, pentru că nu e din București Vezi, asta e, e de la, de la asta, de la Pitești Da, uite, vezi, ți-am spus, ți spus exact Ți-am spus exact, vechi prieten de școală, nu l-am văzut de 20 de ani și acum e la Pitești Și asta. cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Ce-ți pasă ție cum îl cheamă? Ce e prieten cu tine? Și dacă ți i spune, ai să-l știi? Nu să știu, dar vreau să știu cum îl cheamă. E cheamă... Ia lăsă-mă în pace, că cu interogatorile astea. cheamă cum îl cheamă. Că tot omul are câte un nume, nu? Pe mine mă cheamă Emil, pe cine te cheamă Didina, pe el îl cheamă... Așa... Bungrăzescu. Uite, vezi? La catalog venea pe pagina întâia, la B. Eu pe pagina patra la S, strâmbulean Bun, Bungrăzescu Traian, Traian Bungrăzescu, Bungrăzescu, dragul meu, Bungrăzescu Nu e un nume adevărat, e un nume făcut Pă, sigur, el a făcut ațu, No, Nu, el ai făcut tu acum De deci, ce, eu sunt tățu? L-ai inventat la repeseală. ai căutat un nume Și când cauți un nume, nu găsești niciodată la îndemână Ai inventat acum pe Bungrăzescu cum poate admite cineva să-l cheme Bungrăzescu? Da, dragă, mă mir și eu, dar uite că asta a admis. De la părință măștenim să nu măștenim avere, numele însă îl măștenim întotdeauna. De-aia sunt și oameni care își și schimbă. Bungrăzescu ăsta nu și l-a schimbat. Să-l vezi tare, nu gras și plin de haz. Păi de-aia am și sta cu el până la ziul. Bungrăzescu. Chiar numele îți indică un om cu haz. Da, el... e... Acest Bungrăzescu îmi și mai mult bănuiala. Emile, minciuna pe care ai scornit-o este menită să ascund o infamie și mai mare Emil, Emil, de deci ce ai sfărâmat liniștea noastră Vrei de mine A, a sfărâmat-o asta cum am zis că cheamă? Ah, vezi că nu de da, dragă, parcă îl văd. Și dea cu mine într-o bancă și îmi sufla. La examen scriam după el copia. A, era un tip foarte strictor. Înt un întâi Eu sunt un leneș. Tata trecea examenele pentru mine. Da am și ajuns ceva și el nu e nimic. Ai pe care seama că nu se mai știe nimic de premianții cu care am fost în școală În vreme ce toți leneși de pe atunci suntem azi cineva Profesor, aminte, când deschidea catalogul, ne băga pe amândoi răcuri Pe urmă, nu mai puteam de bucurie când profesor ajungea la Z Descotea pe Zanfirescu să vedeți ce s-a întâmplat o dată la istorie Profesor mă întreabă pe mine prin ce se caracteriza domnia lui Nero Disperat mă uit la prietenul meu ăsta Ăsta care uh -huh. neputând altfel scrisese uh -huh. mare pe hârtie Roma și alături pusese un chibrit Eu, pricepi da? și spun tare. Prin enunțarea teoriei chibritului la Roma Toată clasa a început să râde Și pe mine m-a dat afară De unde să mie în gând Că un chibrit stins pe o hârtie Înseamnă că Nerone dăduse foc romii Ei, dragă, după 20 de ani de la afacerea asta Ne întâlnim noi pe stradă Și el zice Tu ești, mai Emil, mă. Eu zic, da, mă, eu sunt, ăsta" asta... Ha, ha, ha. Uh, și am intrat uh -huh. în un local. Am luat câte o bere și din vorbă în vorbă. Și din bere în bere? Tocmai din vorbă în bere și din bere în vorbă s-a făcut ziua, fără să băgăm de seama. He, he, Asta e tot. Vezi, ce simplu e. Nu înțeleg de ce ți-ai făcut de atât de sânge rău. E, e, e foarte simplu. Încă la despărțire, prietenul meu ăsta. Este, mm. cum că am spus că-l Pe cine? Pe prietenul meu, Alineor, ți-a spus cum-l cheamă. De unde să mai știu? Tu l-ai inventat, tu trebuie să-l ții minte. Cum să-l ții minte dacă nu l-am mai văzut de 20 de ani? Minți cu nerușinare, Emil. Am stat să ascult ca să văd până unde poți merge tu cu fantezia. Ei, nu te-aș fi crezut în stare. E, e, e cineva la ușă, dragom. mă Lasă că deschid eu. Du-te alături, poate e lui Mati să nu te vadă în house, te Pe cine căutați? Mă numesc Bungrezescu. Poftim? Bungreze, grezescu, Traian, coleg de școală cu soțul meu Poftiți! Poftiți, domnule Bungrezescu! Vă rog să mă ierteați dacă v-am primit așa, dar <coughs> sunt puțin derutată. Emil abia a venit și... Știu, doamne, știu! Am fost împreună toată noaptea cu Emi! soțul meu voastră cu? Acuma? La mine? Ori tu ai nebunit, ori eu am Dacă există într-adevăr, de ce te miri ca veni? Eu păi, spunea că se duce să se Eu suntem dragul Eu sunt. Atâta ceremonie până când se mă primește Uite, n-am vrut să plec din București Până nu o cunosc pe soția ta Și să-mi cer scuze oh. Pentru că din la mea De fapt a interziat azi noapte Da, foarte bine Îți mulțumesc Uite, o... Păi, de vastă, Am cunosc -a -n -a -n -a -n -a. am cunoscut, am cunoscut. Eu, eu, eu sunt Bungrezescu Traian Bungrezecu, deci da. coleg de școală, cu soțul dumneavoastră. Mă prezint a doua oară ca să nu uitați. Da, bărbatul meu spunea că sunteți gras. E, e, da, în școală eram. E? Eram gras în școală. <gătate> <gătate> de, pe urmă m am mai schimbat. Am da, s-a schimbat el mult urmă, s -a... S -s -a... Sunt neînspus de fericită că vă cunosc, domnule. Bungrezescu Traian. Știu. Bun, mi-a meu? Lua-ți loc. E dragă, adu un scaun, te rog. Ce să fac, dragă? Ce... Să ofer un scaun domnului. Bun, grezis ah, da, un scaun. ia <laughs> O vizită atât de matinală. Oh, nu scu. se ia seama de oră când e vorba de un vechi prieten. A, colegi de școală, da. Nu ne-am văzut de 20 de ani. mai amândoi într-o bancă. <laughs> Doamne, el nu învăța nimic <laughs> Și eu îi suflam Bravo La <laughs> a copiată, copia după mine Țineam eu caietul așa încă să poată citi ce scrie <laughs> Că eu eram întotdeauna premiant Și el, ce să te spui <laughs> Era un leneș voi? <laughs> Tarsu trecea examenul pentru el Și cu toate astea, uite că ajuns avocat mare Da milie, milie ministru. Mm -hmm. Ați văzut vreun premiant să ajungă ceva după ce iese din școală? Nimic, uite, eu <laughs> Sunteți din provincie? Da, da. Pitești da. Pitești? Da, Pitești de ce te miri? Nu mi-ai spus chiar tu că domnul Bungrăzescu e din Pitești? Da, când intra profesor și deschidea catalogul ca să ne la lecții Eu, Bungrăzescu, eram pe pagina întâi, știți? La B ah, era, da, Eu eram sigur. la B Normal. Și el era la S El era cu S Strâmbuleanu, știți? Și, și îmi făcea cu cuotul și pe amândoi ne un în înădușele Până ajungea de îl scotea pe Zanfirescu să la. știm, Duiliu Zamfirescu. Da. Cum a fost la școală cu idiul lui da. scris? Da. da, Nu, nu, cu altul Zanfirescu, Teodor era Exact, ta. da. tata lui Duiliu tata. Exact a, Așa tata la a la lecție. Băi, tata lui Duiliu, ești la tablă <laughs> Eu îi suflam din bancă, știți Și a dat la un examen de istorie I-am pus un chibrit lângă hârtie Pe care scrisese Roma, știți ca să știe că Neron dăduse foc romii. Și, și de asta ți-aduce aminte? Păi de acolo să nu aduc aminte, De care m-ați celebrat. Da. <gântu -i> dar de ce nu vreți să luați loc, vă rog Sau, sau da. poate vreți un ceai, o cafea La ora asta, după o noapte nedormit Nu vă mulțumesc Iertați-vă că v-am primit așa, dar De dimineață no, Eu trebuie să-mi cer iertare că am intrat așa da, nu recret deci nu mi-a spus Emil cât e de plăcută nevoastră oh. <laughs> E momentul să mă retrag Și momentul când eu trebuie să regret o atât de impresionantă O oh, Puțină răbdare, puțină răbdare să duc ce Cine ești nene, spunem repede că nebunesc. Păi bun grăzesc Ce bun grăzesc? bun, grăzesc, bun grăzesc, nici nu există, l-am inventat eu și nici mi-am luat aminte cum mă cheamă. Uite ce e, cu bine să nu faci pe nebun. Cine ești? De unde vii și ce caut? Nu te-am văzut în viața mea și deodată mă pomenesc că mi-intre în casă. Știi tot ce am vorbit cu nevastă mea și ce e mai extraordinar e că tot ce spusesem nu era decât o invenție de moment. Păi vezi cum ești ingrat? Deloc păi, să mulțumești. Te-am scos din buculoc, îți faci morală. Dar păi, explică-te că mi-s amoiat capul. Păi, da, e foarte de de la o chef și treceam pe strada asta, în dreptul casei dumneavoastră Aud că se sparge un geam, până să-mi dau eu seama că nu e cineva care a dat pe o piatră în mine Aud în casă o ceartă și ca omul curios am stat să ascult Imediat mi-am dat seama că e o dispută conjugală Un soț care vine acasă la ziua și o soție care îi face scene Și mi-am zis așa, Pe păi de ce să nu fac eu omului un serviciu, nu? Am auzit cum stă toată chestia Mi-am luat inima dinți, Am sunat la scară și am intrat Eu sunt bun grăzescu. Eu sunt bun Pe care imaginația dumneitare l-a născut și ta Păi bine, da, da, de unii cunoști amănuntele Pe care eu însă nu aș mai fi în stare să le repet Cu Roma, cu, cu suflatul, cu zanfirezul păi, Dar nu ți-am spus că le-am auzit când ascultam la fereastră? Și de unde ești tu cum mă cheamă? Ei, asta e Păi n-ai spus cum te striga la catalog? Și până nu ești avocat, ce? N-ai firmă afară? Avocat Emil a Auzi ce se-i dea prin e Extraordinar Dar spune-și când nu nebuneai în locul meu Acum ce să spun că ai ascultat la fereastră Treacă merge o indiscreție și atâta Dacă ai intrat și în casă Asta e mare obrăznicie Îți mulțumesc în toată inima Nici nu știi ce ai făcut Ca să înțelegi, ar fi fost destru să treci peste două săptămâni Tot aici mă găseai Eu explicând de și ia nimic Nici nu știi cine e Ei lasă, Nu, nu, îți mulțumesc Îți mulțumesc și dacă Vreau să-ți ofer o mică răsplată. Ce? Poate po te super, iartă-mă, nu știu cine ești. Nu, no, mulțumesc, nu primesc nimic. De-a eu trebuie să plec. Păi, vezi că nu se poate. Trebuie Cum? să rămâi să iei ceai. Odată ce ai primit, trebuie să rămâi. Ce o să spună nevastă? Spăi, mea eu n-am pus să aștept și cam să vin altă dată la oră. Nu, no, nu se poate. Asta, să nu mai vii. Da, acum trebuie să rămâi să-ți bei ceai. <encontrarlo> păi, nu, că lasă că iau la cafenea. Ce? Ești nesurat? Slavă Domnului. Nu vă ce să fii însurat ne? Ai rămâi, cum o să te duci la cafenea acum, la ora asta? Frig și pustiu, scaunele pe mese și mesele pe subscaune okay. Ce te rog, eu rămâi, rămâi cu noi Cunoști bine cafeneaua, să vede că te se întâmplă des <coughs> Să vii la ziua In, acasă Indiscret mai ești, dom'le Atunci spune și mie unde mi-ai fost Mule, arăs, Am discutat cu o doamnă problema divorțului Aha, aha, aha, aha. da, da ce fel de doamnă o fi aia care discută afaceri noaptea? O, doamnă foarte serioasă Ține-ți din capătul străzii Cu Și mă rog, sunt avocat, asta mi-e La nouă mă așteaptă la tribunal să-i definitivez situația De, da, înțeleg, eu înțeleg nu mi-ai spus cum te cheamă Păi nu o spun că este în te în Ai dreptate foarte bine Să spun tot așa cum am spus că te cheamă Dar cum am spus eu că te cheamă nu numele pe care l-am spus eu nevestime când ascultai la fereastră. Ha. am uitat și. eu ia parcă. Iasta, stai, stai, stai cum era? Brâng Brangoreana? Mmm. Brangurian? Nu-ți mai aduci aminte numele. Nu-ți minte numele. E da, altceva mai ușor, nu puteai să găsești. era foarte lesne. Cum îl cheamă? Ionesc, da, și se uita la mine cu niște voi turbați. Eu m-am frustăcit și m-am pomenit inventând un nume pe care. Pe care să le ia dracu că nu mi-aduc aminte cum acum. Bramburgescu. Bramburgescu, aurelian. Traian. Da, da bine, dar cel la celălalt nume. Da, da. Că, vasă, vasă, ta. Vasă, Ce s-a mai făcut cu vechii noștri colegi de școală? Da, săraci, vechii noștri colegi. Ei, păi, unii au murit, alții. Chie, seara. Cine a murit, domnule? Bun, Nu, nu, nu, nu, nu, l nu, Tot un prieten al nostru Da, da, <laughs> și cu ăla ședeam într-o bancă amândoi da, Trei, eram trei în aceeași da, bancă, da, ăsta că eu. care la mijloc Eu, eu vreau să zic că cu treia și ăla Era însurat? Da. Foarte însurat, e, și da. să deți că mă mai plânge nevastă sa Așa sunteți voi toate, cât trăim ne faceți zile fripte și după ce murim plângeți de vă topiți. Și ea nu s-a mai remăritat? Nu, no, nu no. Domnule Bungraziscu, pune-te rog rom cât vrei Aici ai zahărul Că poate nu e destul de dulce Și Și o să mai stați și mult prin București? Nu, nu, două, două, trei zile Poate chiar o săptămână Știți de ce? M-am gândit să stați la noi Stai, drag, poate nu vrea Poate, lasă, tu nu insista Nu, că n-aș vrea să vă deranjez Odată ce noi suntem aceia care vă invităm Înseamnă că nu ne deranjați deloc nu e așa, Emil? Un vechi prieten de școală care să stea la hotel când noi avem o cameră liberă. Așa e, sigur, mă, Crezi că nu am spus și eu. Vechi prieten de hotel să stea la școală când camerele sunt libere, dar el nu nu, nu vrea, așa e. Așa, așa e că mi-ai spus că nu vrea. E sigur că ar fi prea mare de nerăjă. Deci, în să spunem ceva. El nu e singur, el e cu nevastă sau. Nu, sunteți și în E cum știi Păi de unde se știu tu? Spus, nimic să e, nu care ei. da, fac. e în surat, de -aia nici nu poate primi invitația noastră. E cu nevastă să în București. Perfect! Atât mai bine Vine și doamna Și o să puteți sta mai mult Nu, dragă, nu se poate Sunt foarte grăbiție. El nici ceaiul n-a vrut să-și îl bea Spunea că îl așteaptă cu ceaiul la pitești La pitești? I-am spus să rămâie macar pentru ceai Și ceai în sus, ceai în jos Ceai, ceai cu el, dragă Lasă-l în pace dacă nu vrea Emina insista să primești ceaiul Și eu insist Doamna, trebuie să trebui întrebi întâi și pe nevastă, să dragă adresezi. primi a primit și dumneavoastră. Ești, ce înseamnă șederea la hotel pentru o femeie care și-a lăsat gospodăria? Te rog să te duci imediat, să o iei și să veniți amândoi. Uite, eu, eu mă și duc să pregătesc camera stai, unde o să ca la calavoarea. Stai, dragă, din Dar dacă omul primește numai așa din gentilețe e? și totuși invitația noastră îl plictisește, da. Mă grăbesc, spune spunem drept că suntem prieteni prea vechi ca să nu mărturisim. Nu e așa da. că nu, vrei, doamne, nu vrei. Vrei că, vrei că... E, o vrea, Nu că o foarte rău, că ne ați refuzat. să lipsesc o clipă, o clipă. Până revin, vă hotărâți. Ah, ți -am spus eu că trebuie să plec. Nu-ți mie că dar treci acum, îmbracă de. Da, revine da, și gata. Acum trebuie să mă însor urgent ca să vin cu neva. Lasă, da. nu te mai însura și nu mai veni. Păi, imposibil, n că cum așteaptă. Ce să te aștepte? Nu te așteaptă las. deloc, du-te dragă, du-te, du-te învârtind du-te. Hai, îmbracă-te și du-te orât. Du-te, mă duc cu tramvai. În tramvai e lume multă și putem găsesc eu o nevastă. Nai da. nevoie să-ți cauți o nevastă, domnule. e de ajuns să cauți un telefon, o chem pe nevastă pe aparat, mm. vezi bagă de seamă. Adu-ți aminte cum te cheamă și cum o cheamă, că eu rămân singur cu ea și spui că regretz foarte mult, dar... Asoția alimentară nu poate primi invitație. Dacă vezi că nevastră mai insistă Spune că ați fost chemați grabnic la pitești Ai priceput? Am priceput, eu, dar chestia e foarte complicată Domnule, nevastă, telefon Păi eu n-am niciuna, nici alta Atunci mă. de ce să faci? Dai o telegramă, cât vrei de lungă O plătesc eu și poți să nu mai tribiți Cât costă cuvântul? Păi, depinde ce fel de cuvânt Pe cuvântul de onoare, de pildă, nu dau niciun ban. Cine o mai fi? Didino? Didino? Da, că sună cineva. Vrei să deschiz? fi, o deschizi? Cine mai e aici? Nu trebuie să fie matic, o disperiat, mi-a telefonat azi de dimineață. Vezi? Vezi ce încurcători îmi faci? Mi-a dus și pe asta pe capul meu. Dar asta cine mai e Fratele Frate, mie. A fost cine? judecător de instrucție și l-a dat afară de tâmpiciera. Acum e un fel de detectiv particular pentru el, bineînțeles. Nu ia nimeni în serios. Și e da, e. A, A rămas cu băiatul să... în anchetelor. Oriunde vede ceva, face cercetări. Te bună, bună. Bună, bună. Vă spun drept că m-am și speriat. La șapte dimineața, mă scoală telefonul. Un glas disperat de femeie. Dina, adică ia să repede așa să prăpădesc Bine, pe urmă am priceput, dar până să-mi dau seama. Fratele meu! Mati Pintenaru, judecător de instrucție. Fost! Uh, bungrezescu. Un Bun. vechi prieten din copilărie a lui. Mm, ați venit la cumnatul meu pentru un proces? Nu? Nu, lasă procesele am să-ți explic eu. Deocamdată domnul bungrezescu, merge la hotelul unde-atras, să-și aducă nevasta și să stea la noi câteva zi. Nu, nu cred. De nu. De ce? Adică nu cred ca nevasta să, să admită. Nu, no, nu, no, nu. No. No, nici eu nu cred. Vai, dar încearcă și insistă-te, rog Domnul Bungrăzescu și mai cum? Trean, Treia. Nu sunteți de fel din București? Nu, de la Pitești A, Ai văzut? Imediat Pitești. am descoperit Hai să mă întreb cum, ușor Didina spusese azi că domnul Bungrăzescu merge la hotelul unde a tras Bine, dar la hotel stai și când locuiești în București A adăugat însă să-și aducă nevasta, probabil doamna Bungrăzescu, ca să stea la voi câteva zile Va să că dumnealor, sunt din provincie Chiar așa, la revedere, la revedere mie La revedere, dragă, la revedere. să nu ne mai vedem V-aș fi, Vai, Emil, e, e, e foarte simpatic Acum două ceasuri nici nu credeai că există Cât nu ar fi mai simpatici și nu știm că există Trebuie vorbind așa de simpatic nu mi se pare Eu cunosc omul de la prima vedere Da? Și cum se -ți pare ție? Un om prea serios și oamenii serioși nu sunt simpatici ah, Te-ai convins tu imediat că e un om serios? Imediat, nu trebuie mult ca să-mi fac o convingere da? Și cum ți-ai făcut-o? Auzind că vrea să părăsească hotelul pentru a-și aduce nevasta într-o casă cum se cade Hotelul, înțelegi, nu e ceva potrivit pentru o femeie onestă Într-un hotel stau tot soiul de oameni Toate crimele eu le-am anchetat în hotel În hotelul se petrec furturi, șantaje, <cute> scandaluri, etc. Dar din tot ce îmi spui tu acum rețin un singur lucru Și anume îmi place că pe Bungrăzescu al meu Să drept un om serios Foarte serios, antipatic de seroșe Vezi, doamnă? cred că ai încredere în fratele dumitare Pe care de altfel nu știu pentru ce l-ai trezit din somn așa de dimineață Pentru că am plâns toată noaptea Ai plâns? Va să zic că te-ai certat N-aveam cu cine, pentru că domnul n-a dormit acasă N-a dormit acasă? Va să zic că ai rămas în oraș? Da <laughs> Am bănuit, imediat. eu nu mă înșel niciodată Aici, Nici nu era greu, când un om nu e acasă, e în oraș Nu, poate să fie și în provincie Dar și de unde știi tu că n-am fost eu în provincie? Pentru că în cazul acesta ar fi știut și ea și n-ar mai fi plâns Bravo! Domnul. Simplu, nu? Ce zici? Nimic nu-mi scafă Dacă așa, spune -mi tu mie... Cu cine am fost eu onoraș? Cu domnul Bungrăzescu. Din ce deduci? Pentru că l-am găsit aici, ceea ce înseamnă că ați petrecut împreună și la ziua te-a adus acasă. Bravo! Vezi ce e bine dragă să ai în familie un judecător de instrucție. Te-a adus acasă pentru că e prea serios ca să și lase singur în drum un prieten cu care a petrecut toată noaptea, nu? Exact, asta e. Perfect. Numai că nu au venit împreună. Ba, și mai bine, dar și mai serios. A avut remușcări și a venit să vadă dacă nu cumva te-ai rătăcit. Bravo, Matei. Asta e <laughs> exact. Normal, Uite, ce păcat că soarta nu e stare știa să facă asemenea raționamente Femeilor lipsesc asemenea disernamente Domnul Bungrazescu, Didino, e un om foarte serios Cu care poți lăsa pe sotul tău fără nicio o gri... Un geam spart Cineva care a vrut să se introducă pe feric Dacă nu mai începe cercetări Pentru că așa cum ai luat-o nu ajungi la niciun fel de rezultat Geamul l-am spart eu într-un moment de enervare Certându-mă cu Didino Arată-mi pumnul? Poftim? Da? L-ai spart cu altceva, pentru că altfel ai fi avut zgrieturi pe mâini Așa e, aici e de merită am aruncat cu ceva, dar nu mai știu cu ce. Ah, se va găsi ușor, facem un inventar cu tot ce a fost aici Înainte de spargine, pe urmă controlăm Și obiectul care va lipsi E acela cu care îi sparg tu geamul Simplu, nu? Ce deci nimic nu-mi scapă De scapă-mă pe mine de asta Că altfel mai sparg un geam zvârlindu pe fereastră Totuși o să-mi permit să iau un ciob Iale le dragă, ia-le pe toate, îmi faci chiar un serviciu Nu, pe toate, nu, unul, sigur ca să examinezi amprenta digitală Vezi să nu ușor, bine, și mă voi duce la serviciul antropometric O să vă comunic rezultatul Cât privește ceasa dintre voi doi Mă bucur că n-a avut urmări grave Afară de geamul care se repară O să-l pună un geam Simplu, nu? Ce zici? Da. Nimic nu-mi scapă <gătă> Dinuial de aici că vreau să dorm puțin Până la ora tribunalului Dar cum o să dormi? Că trebuie să vină oamenii ei. Care oameni? Bun grezesc asta? Da să -mă, mă dragă cu să, s a spărit, a murit. Cine a murit? Cine? De ce vorba e asta? O lămurire se impune. Și tu ceva? Bă, nu ești ceva. Dacă m-ați plictisit auzi. M-a spus o tutelă, spun și eu vorb și vreau să cereți concluzii în scris. Mm -hmm. Da de ce crezi tu, că nu să mai vină. Pentru că mi-a spus că e greu să-și facă diamantanele și să se mute pentru câteva zile. Alată dată când vor mai veni la bucurești o să tragă direct la noi, dar așa. pe pusă masă, să-și lase oamenii hotelului și să. De altfel, ai să vedem tu că ne scrie, sau ne telefonează, sau. Sună, vezi, sună. Uite, sună, trebuie să fie un bilet prin care ne anunță că regretă, dar ai chemat grabnic la Pitești. Pe asta, dragă. Nu o să-l mai vedem da. să, Ce, ce nu o să-l mai vedem? Că uite-l, așa venit oh. Așa e, uite-l că-l vedem Salut, <coughs> doamna? E, e în vestibul, e timid. Nu drăznește să intre Vai, se poate oh, oh, oh. Timiditate de provincială dus de Mă duc să la aduc Te ții de farse, de ce ai venit, omule De ce ai venit, de ce ai mai venit te Era te bine de... cum să îmi trimiteai un bilet și nu se isprăvea Nu no, uite săpărat, am prins lipici De casa de uite <coughs> De. Da, a, a, a, a da, ia. cum sunt, bună dimineața Să-ți prezint pe fratele meu, Matei Pintenaru, magistrat Fost Ce făcuși omule, cum se poate să-mi faci una ca asta, ia-o de aici, ia-o, că ne nebunesc Și acum vino, draga mea, că-ți arăt-o de da? aia, să te simți, ca la o ca ta Da, acasă. da, eu da, da, da, da, mai mai scăpat dintr-un bucluc și mai ai băgat în altul Mai bine mă lăsai în pace că mă descurcam cum puteam I Am trebuia cineva care să treacă drept nevastă Și tocmai pe asta ai găsit-o Păi pe care alta? Păi puteam să o convinc pe alta să vină atât de repede Dar cum ai găsit-o? Păi la tribunal Păi nu mi-ai spus chiar tu? Păi te aștepta conform înțelegerii ia s-a prins imediat și și-a oferit serviciile, știi Am repetat cu ea numele, știi? știe ea Bun știi. Ai găsit un nume, ne-am distrat grozav Nu prea îl poate spune, și tu să crezi spune? că nevastă mea nu se observă O cunoaște lumea, lucrează la o florărie din centru păi nu există, dacă o prezint ca doamnă, doamnă doamnă. Păi nu te mai lamenta, trebuie să fii mai calm, mai liniștit Uite așa ca mine. la noi draga mea A trecut o zi de când sunteți aici Îmi pare foarte rău, însă că nu vrei să mai ieșim oh. Pentru cumpărături E bine să ai pe cineva care să cunoască magazinele din București e, Parcă eu nu le știu uh, Firește, pitești atât de aproape și dumneata vie atât de des oh, Aproape mereu, de-aia și văzut dumneata ieri când am ieșit în oraș Câte lume cunosc Surprizător de multă Chiar m-am și mirat. Uite, eu sunt din București și nu cunosc atâta lume. Ai cunoștințele soțului meu. Ei, vezi, dumneavoastră, ești fericită. Ai ocazia să cunoști multă lume. Noi ieșim foarte rar. Bărbatul meu, aproape că nu iese. de m-am și speriat ieri noapte, văzând că se face ziua și nu venise îngă acasă. La domnul Strâmbuleanu, pare a fi un om foarte serios. Ei, totuși, ieri noapte am avut o strângere de inimă. Și dacă nu venea chiar domnul Bungrazescu să mă liniștească, aș fi intrat la bănuială. Dumneata, ce ai spus când ai văzut că și domnul Bungrazescu lipsește toată noastră? Oh, eu sunt obișnuită să dorm și singură. Mm. Urăciosul, ei să știi că am să-l dojenesc mm. Când ai o nevastă frumoasă, apetisantă cum ești dumneata Nu se poartă cineva cum se poartă dumnealui ei, Emilie, altfel Vă iubiți mult? Cred, dar nu prea am fac iluzii te ai și pe dumneata să nu-ți faci iluzii A, Cât doarme bărbatul meu Au fi obosit, lasă-l Doarme mult după masă, domnul Ai Știu eu cât doarme ăsta Cum nu știi? Nu stați împreună A, Ba da, ba da, dar la Pitești La București nu știu cât doarme Dă-mi voie să mă duc să-l scol Dacă-l las în stare să nu se mai deștepte Dar uite-l că vine Somnorosule Era să vin să te scol Băi, tu știi că un dorm greu a, știu, știu cum să nu știu Era să viu să-ți torn o cană cu apă rece în cap <laughs> Ne băcăm foarte bine amândouă Sunt încântată de nevasta dumitale, domnule Bungrazescu eu sunt încântat că sunteți încântată. Numai că ea vrea să plece și eu aș vrea să mai rămân Nu, nu, nu, dragă, nu plecăm Uite, mă și duc să fac diamantanu. Vino și tu să mă ajut, da? Vai, e, e foarte, foarte simpatică Da, eu Uh, și mai simpatic Ceea ce îți reproșez însă Este că mi l-ai ținut pe Emil în oraș Până la zi Ei, Altfel n-am fi avut plăcerea să ne cunoaștem Și nu trebuie să vă pară rău Pentru că bărbatul cu cât stă mai mult în oraș Cu atât mai mult dorește casa <laughs> Iată eu <laughs> N-aveți idei ce dormie de nevastă mea când nu vin acasă deci, Ciudată mentalitate e, A călătorului Da, dar dacă repetând prea mult această voluptate S-ar pomeni cu o surpriză Într-o seară, întorcându-se acasă Să nu-și mai găsească nevasta Sau să o găsească cu cine n ar trebui E o invitație Și de ce n ar fi? Prieten vechi Faci asemenea servicii Nu ești atât de bun prieten dacă îmi dai mie asemenea sfaturi Poate că sunt prieteni, Dumitale. Oh, De ce nu mi-ai spus asta de ieri? Pentru că nu e prea târziu azi Și de mâine încolo, prietenul din copilărie ar deveni prietenul casi. Ești... ești foarte amuzant Și sincer în același timp Poate că ți-ai pierdut vremea bine, frate, ah. n-a eu mai de trage. De ce așa tânziu, te Te-am așteptat la dejun? Nici n-am avut vreme să vă telefonez Am descoperit ceva Ce? Mi-ați spus ieri că dumnealor au stat la hotel Da Ei bine, de ieri și până azi am colindat la toate hotelurile din București, mari și mici Fără ca să pot da de numele lor printre pasagerii din ajun <laughs> deci să colindă toate hotelurile cred că era mai simplu să-l întrebi pe bungrazesc cu care e hotelul unde a locuit nu nu era mai simplu deloc Aș fi trezit în el, bănuiel, de natură să mă încurce firul cercetărilor și să zăpăcească instrucția care, până la închiderea dosarului, rămâne secretă, draga Înțele, mea. Înțeleg, dar ce nevoie aveai tu să știi unde au locuit de vreme ce acum locuiesc la noi? Pentru ca să mă conving de seriozitatea acestui domn. E, asta e bună. Parcă seriozitatea depinde de hotel. Te mir, dar așa e. Seriozitatea persoanelor care vin din provincie se judecă și după hotelul la care deșind. Te asigur că el e un om foarte serios. De însă mi se pare cam ușurică și de aceea nu prea insist să rămână Știi, oricât de așezat ar fi Emil în contact cu astfel de persoane Ușurică? Cresc că... Nu știu, nu o cunosc, dar din conversația ei deduc că n-ar scăpa ocazia dacă i s-ar oferi O să mă conving eu imediat, sunt din Pitești da. Voi telegrafia poliției locale să-mi dea prin răspuns plătit și telegrafic? Informații precise asupra familiei Bungrăzescu Simplu, nu? Ce zici? Nimic nu-mi Nu-i nevoie, dragul meu, nu-i nevoie pentru că vor pleca Și de ce să nu știm cine sunt oamenii care ne vin în casă Mai ales că Emil nu l-a mai văzut pe ăsta de 20 de Ei ani Ei bine, fă ce vrei treaba ta Deocamdat am plecat Problema să mă preocupăm în continuare la revedere din. La revedere Da, bună seara, dragul Așa de vreme? Am avut un proces și l-am amânat O, oh, de -ai fost agitat toată noaptea Mai ai văzut tu ce agitat sunt ce, ce fac amicii noștri? Înă sunt sus, dragă, el a dormit până acum A dormit? A dat de bine e, Nu prea, pentru că vrea cu orice preț să plece Dacă dacă vor să plece, să-i lăsăm să plece Acum ți-ai făcut gustul, îl cunoști și pe Bungărezescu O cunoști și pe nevastă Uite că-i o coboară scară S-au umflat de somn Rămâi tu cu așa. ei, că eu mă duc în bucătărie. <laughs> Doamne, doamne Le cum dai de un pat și culci? Dragă, nimic nu e mai dulce ca somnul ei. Mie somnul îmi ține loc și de mâncare no, Atunci trebuie să fii un mare mâncăcios O, oh, domnule, mi da, eu Soțul ideal pe care îl laudă nevastă Ce? ai vorbit cu neva mea despre mine? Păi de cine era să vorbim? Să nu fi făcut vă prostie, nu cumva ei povesti ceva despre cine petrecut de azi noapte Ce, nu cunoști. Dar dacă mai ține mult așa, eu nu mai garantez Tocmai de aia trebuie să plecați. Am și spus nevestei tale că vreau să plecăm chiar de seara. Dar dumnealui se împotrivește. Eu nu plec, deloc. Mă simt bine aici. Ce e nebunit? <sus> nu ai să stai un an la mine. E, un an, doi. Aha, nu mai glumi, fă bunătatea și pleacă. Vezi, cumvești? Acum vrei să ne dai afară. Vrei. Să plece ea. Gata, nu mai veni nevoie de dânsa. Știți că sunt însurat mi-ați vă zumasta, mi-am văzut, o nevasta, mi văzut -o și eu. Poți să pleci. Dacă bună. e pe așa, atunci nu mai plec nici eu. E, e, Asta mai trebuie acum, plecați-o dată, plecați -o dată, până nu vă dau eu afară Pe mine? Pe mine mă dai afară? Nu le Vreau să ne dea afară o Să mă dea afară, să mă dea afară pe mine prietenului din copilărie Mile, dragă, hai să fim serioși. <cute> eu eu, eu, eu, eu cred că glumește Nu, musafirii se poftesc și stau cât poftesc Frâine, -și, Dar cum ne-a fost vorba? Dar, dragă, omul schimbă părere de la o zi la alta Dacă nu ne-ar plăcea, n am mai rămâne Nu trebuie să fii măgulit Că ne simțim atât de bine aici în casa ta Să da. urmă urmă chiar nevastăta se ține de capul nostru să rămânem Eu i-am spus că nu se poate Dar dacă vrei să ne dai afară Nu mai plecăm da, dacă De nevastă mea nu știe cum stau lucrurile da, da. să o noi să nu afle De asta să nu duci tu nicio grijă Hai, spălați putina da. Emil! Dacă a venit și detectivul Emil, vin puțin. Ce dragi? Gata și telegrama Acum am o singură întrebare de pus Pentru că Didina n să-mi spună În interesul unor cercetări prețioase pentru tine Vreau să știu hotelul unde a locuit până ieri Prietenul tău din copilărie Știu eu să-l întreb Te rog Măi, e prietenul meu din copilărie. Exact. La, la ce hotel a stat voi până venit la mine? Un hotel, hai de la, uh, Royal. Auzi, mm. la Royal. Auzi, uh, la Royal. Și sunteți din și după cum am auzit. Da, păi, din Piteș. Bine, mersi, eu vă las, dar sper să ne mai vedem. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Ce e Un maniac, dragă, un nebun. Ți-am spus un nebun care poate să ne facă o poznă. Ia Păi, telefonezi! Portabil de la Royal. Anda. Asta s-a dus glonț acolo, să întrebe, să cerceteze. Allo Royal! Hai, ce mi ai făcut? Ce mi -ai făcut? No, domnule, nu, domne, nu mi-ai făcut nimic. Ascultă, -mi. aici avocatul strâmbuleanu și îți recomand toată discreția. O să fie admite un domn, nu dai doi bani pe el, cu ochelari. Și o să întrebe de un altul, unul Bungrăzescu din Pitești. Nici pe ăsta nu dai doi bani. Bungrăzescu! Pitești, a, așa ai să fii așa de bun să-i spui că a stat până ieri la dumneavoastră și a plecat cu doamna. Ai de la mine 500 de lei, dacă faci cum ți-a spus. Ne-am înțeles? Bu așa, bu cu din Pitești, nu uita! Ați văzut, Ați văzut că nu mai mergi? Lucrurile se complică, drag, hai, duceți-vă, ce v-am făcut, ce v-am făcut de nu mă lăsați în pace La tribunal nu mai pot să-mi văd de treabă, acasă nu mai scap de nebună de cumnatul meu Nevastă mea stă cu ochii holbați asupra mea, hai, hai, făceți-vă geamentale și să nu mă mai găsesc aici Dragă, cu tipul ăla care tot umblă și întreabă, nu mai e de stat Cred că mai cu ar fi să plecăm Mie mi-ar plăcea să stau, dar în alte condiții Decât așa în lux și cu inima sărită, mai bine în odăța mea unde trăiesc în Hai, Haide, haide acolo Acolo nu ne știe nimeni, nu o să ne mai supere nimeni Am adus florile astea să le mai schimb apa Nu știu ce să le fac, se, se ofilesc văzând cu ochii, mereu le pun apă proaspătă și degeaba Pot să schimb apa cât vrei, dar nu folosește la nimic Tulpina și frunzele lor în contact cu apa Fermentează după un timp oarecare și capul de jos se distruge Apa chiar proaspătă, nu-l mai reface Se formează un strat viscos prin care nu mai pătrunde nimic Dar există un sistem pentru a conserva florile, să știi Praf de cărbune sau amoniac Se dizolvă în apă și o întreține dar mai bine este să stropiți cu puțină apă caldă Floarea și revine pe măsură ce apa se răcește Și atunci îi tai partea care se încălzește, înțelegi? Alo, așa, da, alo termină, dragă Dar da, da, da, ce bine să pricepe Ai crede că a trăit într-o seră Păi da, păi da, păi să vedeți ceva Revasime foarte tare la botanică Da, da. eu sunt foarte, foarte tare în botanică Da, da, da, au da, o pasionat-o, florile Termină, dragă, cu botarica așa Că intru în zoologie imediat hmm. Hai mai bine să plecăm, Oh, bine că au ieșit Ce ne facem dragă cu să ăștia Lasă mersi. că am eu grijă de ei Hai tu grijă de ei, dar îngrijat -o sunt eu Dacă vor să plece, lasă-i dragă, nu-i mai reținem Emile, vreau să te întreb ceva Ție nu ți se pare cunoscută, doamna Bungrazescu? Hmm? Eu, eu parcă am mai văzut-o undeva și încă, încă foarte recent ei, E serios, să tu, tu nu știi cum e Oamenii mai seamănă între ei Și n-ai observat că după ce cunoști un om La o zi, două, când te obișnuiești cu el Se suprapun imaginile proaspete Peste cele vechi și ți se pare că știi De când lumea Tu ești sigur că au venit doar acum din Pitești? N-au mai stat ei în București? Sigur, au venit de la Pitești și pleacă la Pitești Pute la Pitești și convinge-te Ia și pe Sherlock Holmes ăsta de Matei Să te ajute, mă M-am întors repede, așa e? Matei, rămâi la noi la masă? Dacă voi avea timp Unde e Emil? Unde Dincolo, are pe cineva N-am mai dat telegrama, mi-au spus de la poștă că peste o oră pot vorbi la telefon cu Pitești. Dar am făcut altceva, am fost la hotelul lor, la Royal Dragă oamenii ăștia, și el și ea, sunt oameni foarte cum se cade M-am dus direct, fără să mă simtă nimeni, la portarul de la Royal I-am pus în mână o hârtie de 500 de lei și mi-a declarat supresare de jurământ că, da! Doamna și domnul Bungrăzescu din Pitești Ascultă bine, din Pitești Au locuit acolo și au plecat ieri de dimineață Simplu, nu? Ce zici? Oh, nimic nu-mi scapă Tocmai cum este Ori de dimineață au venit la voi Sunt mare, domnule Eu mă duc Mai am ceva de pus la punct La revedere A fost cineva? Da, Matei a fost la din hmm. S-a dus la hotel Royal <laughs> Au dreptate I-a spus portarul Au stat acolo până ieri Cred și eu m avem o vagă bănuială, dar mi-a risipit-o Matei Știi, nu ți-am spus nimic, dar de ieri mă gândeam să-ți spun impresia mea Uite, purtarea ei pe stradă e foarte stranie Purtarea ei? Când am ieșit cu ea după cumpărături, la fiecare pas nu era bărbat să nu se uite după noi Și ea ce spunea? Că sunt prietenii bărbatului ei din pituști Și era rar Da, da, tu de ce te superi? Pentru că e nevasta unui bun prieten și nu-mi place să știu că l-a făcut ridicol pe prietenul meu. Știi, dar nu mi-ar fi trecut prin cap că femeia asta să fie chiar așa. Și când te gândești că s-au luat din dragoste? Din, din ce? Din dragoste. Cum din dragoste? cum se iau doi oameni din dragoste? Și de unde știi tu că s-au luat din dragoste? Mi-a spus-o ea. Se iubesc chiar foarte mult. Când ă, te-a spus ea asta? A? Când am vorbit împreună. Ăștia... Ăștia au luat-o în serios Puta, De ce te miri? Nu sunt bărbați cineva Bine, sigur, sunt, sunt ei bărbați și nevastă, dar... Nu cumva îți cam place și ție această doamnă bun <gătări> Nu văd din ce deduci, dragul Din supărarea ta subită și din enervarea care te-a cuprins așa deodată Eu e enervat Vezi tu la mine vreo schimbare, vreo atitudine care se dea de bănuiesc Eu sunt foarte calm, dragă. Iar încep cu închipuirile tale Emil nu e nicio închipuire, e foarte clar E enervat adineuri când ți-am spus cum se poartă ea pe stradă, și te-ai enervat acum când ți-am spus că Ei, se iubesc. Ești, ești extraordinar! Când a? o femeie îți place și vrei să-i faci curte natural că te-săie, Auzind cum se poartă cu lumea din afară lasă mă trace, lasă-mă că se vede bine că e sora cum atășa și că unde sunteți copiii unui fost procuror. Acață... Uite și pe tu mai lipți pe capul meu? Nu le-ați băgat de seamă când m-am strecurat la telefonul de asta. lasă mi face! lăsați mă în pace, ieși și afară! Domnule, Emil, am vorbit cu Pit ce ai făcut, omule? De ce nu te astâmplă? Poliția locală mi-a comunicat că acolo nu există niciun avocat bun grăzesc. Minte! Nu? O instituție când vorbește cu judecătorii, poliția, minte! Minte, minte și poliția <laughs> și telefonul și telegraful și primăria mm -hmm. și recepția, minte! min toți și oameni nebuniți! Da. Ce ai făcut, domnule? Ce te-ai apucat să faci? Ai întrebat acolo de un avocat, Bungrăzescu da, da. Cine ți-a spus ție că ăsta e avocat? Avocat sunt eu, ăsta nu avocat, e avocat e, e inginer La Pitești există un singur inginer Bungrăzescu și ăla, ăla e ăsta Da, băi atunci e altă chestie, E Acum că te-ai lămurit, care te Te rog, care te la revedere Simplu, nu? Ce zici? Nimic nu-mi scapă La Nimic. revedere, din nou, la revedere, Emil La revedere La <fri> revedere eu, adică noi, nevastă-mea și cu mine, am fi vrut să plecăm fără să vă mai deranjăm să... Emil, nu-i acasă? Emil e în oraș Ce face doamna? Mersi, bine, mersi, mersi, vreau și așa să plece, să... Bine, dar mai sunt câteva ore până la plecarea trenului Da? Eh? Eh, mai bine, știți, cu cât ești mai devreme la gară, cu atât ești mai sigur că nu scap trenul <laughs> Iertă mă dacă sunt indiscretă, domnule Mungrazescu, dar niciodată n-am avut vreme să te întreb Cine e nevasta dumii tale? Pe cine e? Ăsta, ce e? Ce, ce vă, vă face impresia că nu e? Vreau să spun... Cum se numea Dânsa, ca fată? A, cum se numea? E fata unui angrosiț de vinuri din Pitești Era la un magazin, adică într-un magazin unde îi făcea ea târguien, știți? M-am da. văzut, am văzut m-a plăcut, mi-a plăcut și ne-am luat a, a, a. <laughs> Foarte, foarte drăguță femeie Nostimă, da, e drăguță da, Așa e, a, ați cunoscut-o ca fată? Eu nu, dar dumneata? Da, uh, da eu, da, <laughs> păi eu sigur că da Numai că... Uh, o să comit o indiscreție uh, Ea nu e propriu zis uh, Ce vrei să spui? Uh, Olga nu e nevasta dumneitale? Uh, nu e Atunci cine? Păi nu știu Bine, dar ai adus-o dumneata? Păi și pe mine cine m-a adus Ai venit singur Cu să rămân o clipă Și n-am mai putut să plec Da, da Tot nu pot să înțeleg venirea acestei femei în casa mea Hai să o înțeleg Aici, pentru ca să mă împiede ce să rămân Emil, bunul meu prieten din copilărie A scornit că sunt însurat Ca să nu-l dau de gol Mi-am inventat o nevastă Cu care să mă pot și aici Și cine e totuși această Olga? E prima femeie pe care am găsit-o Și care s-a învoit ușor La o asemenea situație Emil o cunoștea? Nu, nu o cunoște Atunci fii bun și rog o să coboare până aici După câte mi-ai spus Am nevoie de o lămurire completă chiam te rog Da, dar nu înainte de am mi fi spus ultimul cuvânt A, da Dar uite ce, domnule Mi-e teamă să nu fac geloasă Pe doamna Olga Olga, știi că ești bine Ce, ce bine că vă cu soțul meu E de prisos Știu că nu ești nevasta lui Știți? Nici nu aveți verighete Am observat, dar nu face nimic Spune-mi, te rog Cred că n-ai să te superi și n-ai de ce să te ferești. L-ai cunoscut pe Emil mai dinainte? În niciodată! Dar. știu eu, de când stai la noi? Ți-a făcut curte? Nu! Îmi pare un om obișnuit să stea cu nasul în dosarele prăfuite ale tribunalelor. Putea să-l tulbure apariția. Vaporoasa unei femei noștri. Nu, nu, nu, nu, când, când va pe dumneavoastră. Sunt cu tot de părerea ei. Vă să zic că ești de părere că dumneavoastră ei e mai bine decât mine? Să nu-l credeți, doamnă, vrea să fie politicos. du și ea geamantarul. Duceți-vă. N-aș vrea să fiu pricina unei scenerie gelozie. Eu, asta Eu vă las. Ia vino coace. Te-ai ținut bine, dar până la urmă n-ai putut să nu-ți dai impetic. Ai, susă, am diamante. mi spus că ai pus punct la toată chestia asta Cred că te-ai convins de mine că nu las nimic neelucidat E, dar și acum ce mai vrei? Nimic Aștept un telefon să-mi răspundă Piteștiul Iar? Păi spune că... Da, poliția locală cercetează dacă în orașul Pitești există un inginer bun grăzescu. Există, dragă, că eu că există, există Crede și nu mai cercetează. O să vedem, Emil Deocamdată eu mă duc la telefon du -te, Revin imediat -te. Ascute, Emil Degeaba ascunzi Știu totul chiar din gura lor Și... Știi tot? Da. Da. Mm -hmm. Și nu sunt supărată de fel Nu, nu e supărată de fel? Tare sunt curios să aflu ce știi tu Încăpățânarea ta de a nu primi pe nimeni în casă Te-a făcut să l însori pe prietenul tău Crezând că nu l voi primi și cu nevasta împreună A născocit o femeie pe care n-a cunoscut-o Și cu care s-a încurcat E simplu, nu? Nimic nu scapă nici ție Se vede că e soră cum a Așa e, draga, ai ghicit Și nu cumva îți pare rău Mie, din contra. Ah, Uite-l pe Bun cu coboară cu Valina Spune-i tu că nu sunt deloc suparată. Eu mă duc la ea, în viața femei, după toate astea. Se jenează să mai dea ochii cu noi. Hey Uitați, mititi care! Nu mai pot de vesel ce să nu Mă rog, te vedeam necășit și. Da, atitudinea dumneavoastră de acum mi-a că nu ești supărat pe mine. Din <gâng> contra, dragă. E o femeie noastră. Cine? Olga A, da. Sigur. Cu care poți petrece de La Probabil că rămâi cu dânsa. Okay? Da. Și Com plecați împreună? Da, o să plecăm împreună, poate ne să Și pe urmă? Pe urmă, ne ducem de unde am venit De unde ai venit? Aia, acum poți să-mi spui E păi de la Pitești E bine, asta a fost o glumă, spune-mi adevărat Pe ce e nevoie să știi? Destul că în casa dumii am am înlăturat buclucurile Pe nevastă ți-am liniștit-o, pe Olga o iau de tot Uite-l pe detectiv oh, Și-o fi, cu telefonul ăla de nu mai vine Poate mă sun la telefonul ăsta de aici? mai pe bietul Matei nu l liniștit Uite-l cât e de agitat, așteaptă răspunsul de la Pitești I-a spus că ești inginer. Și-a pus poliția de acolo să cerceteze Emil, ai un telefon aici și unul dincolo? Da Da, telefonul din odaie de de lucru merge? Firește, sunt în negătură dăm voie să telefoneze undeva <coughs> <coughs> A venit și clipa despărțirii Adio, doamnă La revedere, dragă Adio, mea. domnule Vă salut, mâna, doamnă Vă rog, tăcere! Liniște, vă rog, nu vorbește nimeni Alo? Alo? Alo? Da? Casa domnului Da. aici în Da. dorim să vorbim cu domnul magistrat Matei Pintenaru. Da, da, da. chiar eu sunt. Cine e acolo? Poliția. Ah, poliția, din Pitești. Alo, da? Alo, nu mă întrerupe, Alu! Alo, da, da, aud, aud, să nu ne întrerupe nimeni, să nu ne întrerupe nimeni. Eu sunt Pintenaru, eu. Alo. Da, alu. alo. Alo. Nu informațiune asupra da. unui domnul inginer Bungrezescu din localitate. Da, da, da, și... Avem onoarea a vă comunicat de urgență? Alo! Da! da. da. da. Avem aici la Pitești, pe domnul inginer o persoană foarte onorabilă! Bravo! Un surat! Da, da. surat! Da. Frumos! O fată de familie, o cheamă Olga! Da! Vă salut, domnule vă salut. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule! Mulțumesc! E! Am descoperit totul. Ce de ai lume. mai descoperit? Ce ai descoperit? Am făcut o ce anume. Nu de pot de să de spun de la de toată lumea. lumea. Nu pot. E, hai, spune numai mie. Stai, dă-te la o parte. Domnule Inginer Bungrăzescu, vă felicit și sunt încântat. Piteșul îmi răspunde că ești din Pitești Și că ești inginer, domnule Păi nu spusesem eu, măi Ceea ce nu se bazează pe simple mărturisire ale martorilor Hai, ce ziceți? Nimic nu-mi scapă, dragul Așa e, hai să mergem Să da? la mâna, de Vidina La revedere, domnule Adio, domnule judecător Matei Mi-a părut no. foarte bine, domnule inginer Bungrazescu Foarte bine, vă conduc, pe. Adio, domnule strâmbulean Nu, nu, adio, la revedere Pentru că noi trebuie să ne mai vedem. Dai, nu, niciodată. Tra Definitiv, cine ești dumneavoastră? Domnule, încurcă lumea. Eu e un om pe care dumneavoastră l a inventat și de care nu mai e nevoie. Hai, domnule, că ne ți vine dar! Da. Totuși, totuși, înainte de a pleca, spunem măcar atât. Cum te cheamă? Ei, asta e bună. Păi cum vei să-l cheme? Bun, Găsescu! Eh, uite! Ți-a spus dumneavoastră. Simplu, nu? Ce zici? Nimic nu-mi scapă. <laughs> Ați ascultat Încurcă lume de AD Hertz Adaptare radiofonică de Emanuel Engel Distribuția a fost următoare Emil Radu Beligan, artist al poporului Didina Sanda Toma Bungrăzescu Octavian Cotescu Olga Stella Popescu Matei Mihai Fotino. Asistența tehnică, Elena Ștefănescu și Elena Gheorghe. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Ochelaru. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.